23. Kicsit később Dani ugyanezen a véleményem volt. A Lady Levenderben ültünk, pontosabban előtte, a padon. Néhány perccel korábban Évi kihozott két levendulás kávét, én pedig Dani traktáltam a buktával. Valójában erre semmi szükség nem volt, mert jó ízűen falatozott. Mm, – mm, Ez miért ilyen jó? –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 és határozott léptekkel visszament a kávézóba. Én pedig félkézzel kézzel bepötyögtem a lányoknak a közös csetbe, este beszélnünk kell, és nyomatékosításul három felkiáltó is bígyeztettem a mondandóm után.